зруйнувати планів, які він виношував останні два роки. Тому повів далі жорстко і гарячково. «Я все вирішив, Енджі. Тобі варто лише кивнути, і я все зроблю сам. Тобі не доведеться вести перемовини чи збирати речі, я дам тобі набагато більше, ніж ти маєш. До того ж, мені здається, що ти не любиш Джоша». Ти не пристосована до такого життя. У тебе інше призначення. Ти навіть не уявляєш, на що здатна. Це знаю я. Просто повір мені. А докази я наведу пізніше, коли ми будемо разом. Вона повільно підвелася за столу. Якщо я тобі нічого не винна, Збишеку, гадаю, я можу йти? У мене завтра вранці літак, я втомилася і хочу лягти. Його вразило її небажання навіть обговорити цю пропозицію. Жодного зацікавлення, здивування, обурення, всього того, що могло призвести до бурхливих емоцій і зрештою до з'ясування стосунків. Просто так розвернутися і піти – Дивна жінка. Дійсно, дивна. І тим більше приваблює. Йому не потрібно нічого звичайного, тому Збишек Залеськів вирішив діяти до кінця. Владно взяв її за зап'ястя, потягнув вниз. – Сядь, мені ще є що сказати тобі, Енджі Маклейн. Вона присіла на країчок стільця. Справи серйозні, тому буду відвертим. Він не наважувався глянути їй в очі, але змусив дивитися прямо. «Я слухаю», – холодно сказала вона. «Я не продавав твої гобелени на аукціонах». Яку воду пірнув? І вона, ця вода, Виявилася крижаною або такою гарячою, що він не відчув різниці між холодним і пекельним. Вона здивовано глянула на нього і випростила руки на столі, мов школярка. Нічого не запитала, але дивилася вимогливо і уважно. Він випірнув і знову набрав повні груди повітря. Так, все набагато складніше. І може ще ускладнитися, якщо ти зараз невірно мене зрозумієш. Тому будь уважна. Він перевів подих і продовжував говорити. Отже, я їх не продавав. Тобто не продавав саме твоїх робіт. Я продавав оригінали. Те, що ти за них отримала, десята доля того, що ми отримали разом. «Не розумію», – сказала вона. «Ну, звісно, що ти можеш розуміти?» – посміхнувся він. «Тобі не потрібно нічого розуміти, Енджі. Про це подбав я. Наші замовники, люди, яких я, звісно, тобі не назву, але вони платять. І будуть платити ще. У нас попереду купа спільної роботи». «Ти хочеш сказати, що вкрав для них оригінали?» – скрикнула вона надто голосно, і він змушений був роззернутися, чи немає поблизу зайвих вух. «Тихо! Я тобі не вірю!» «А звідки ти знаєш, кому вірити, а кому ні?» – посміхнувся він. Вона вхопилася за скроні, потерла їх. У них починалася пульсація, якої вона так боялася. «Я піду в поліцію», – нарешті тихо сказала вона. «Добре», – сказав він. «Іди». Але май на увазі, в Анже серед 64 оригінальних арасів ось вже зо п'ять років висить одна підробка, яку ще ніхто не викрив і не викриє доти, доки я веду там наукову роботу, і мені вірять. А в замку Арондель, де я працював останній рік, так само експонується робота початку XVII століття. І жодному науковцю чи відвідувачу і на думку не спаде перевірити її авторство, доки я сам не зверну на це увагу шановного панства. Але тоді... Вже я викличу поліцію і експертів і усіляко допоможу слідству. Адже пригадаю, що така собі нічим не визначна іноземка Енджі Маклейн із Сан-Дієго та її чоловік, до речі, відомий мистецтвознавець, котрий має доступ до раритетів, дуже цікавились усім, що стосується цих шедеврів. Вас упізнають і там, і там. Адже, пригадай, ви ж самі їздили і у Францію, і в Англію, щоб подивитися на оригінали. Вас упізнають. Я про це подбав. Але я б не хотів доводити справу до довічного ув'язнення чи електричного стільця, Енджі. Ти надто потрібна мені? Він залпом допив вино. Його пальці на бокалі – Розплющились і побіліли. «Надто потрібна!» – повторив він, відводячи погляд від її обличчя, вираз якого був для нього незрозумілим. «Вирішуй! Я сказав тобі все, чого не мусив говорити. Вибач!» Вона все ще терла скроні, ніби намагалася стишити в них біль. «А що буде з Джошем?» «Ні з ким нічого поганого не станеться, якщо, звісно, ти приймеш мої умови», – сказав він. Вона поглянула так, що він втопився в прозоро-зеленому зблизьку очей і ще раз в безлічі подібних разів замилувався середньовічним виразом її вузького обличчя. Приготувався вислухати все, що мусить почути – Обурення, гнів – все одно, справу зроблено, без вороття. Але ні гніву, ні докорів не було. Вона помовчала кілька нестерпно довгих хвилин, а потім запитала глухим голосом, «А як ти хотів діяти далі?» Він зрадів, що все може владнатися простіше, ніж він гадав. Азартно присунув до неї стілець, взяв за руку, заговорив гаряче, у самісіньке вухо. Завтра поїдемо звідси разом.